ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים ותרצני, קח נא את ברכתי אשר הובט לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי חול, ויפצר בו, ויקח. ויאמר, נישאה ונאלך, ואלך לנגדך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו, אציג נא עמך מן העם אשר איתי.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 את פני העיר. וייכן את חלקת השדה, אשר נתה שם אוהו לו, מיד בני חמור אבישכם במאה כסיתה. וייצב שם מזבח, ויקרא אל אלוהי ישראל.